Vader, dankie dat jy hier is. Dankie dat jy gekies het om jy leven te gee so ons in jy teenwoordigheid mag staan. So ons jy mag ervaar en so ons leven mag hee. Dankie vir die kruis, dankie vir die prijs en dankie vir jy teenwoordigheid jy. Als eer jy vader in die naam van Jesus. Amen. Goeiemorgen, allemaal, welkom. U weet ek, die vorige keer het ek het ook gesê dat die reden om toekommer mens, sondag as so jou vergader, uh, ons moet clarity krui rondom dit, u weet, dat het nie uh, uitgewoonte is nie, dat het nie is omdat ons een uh, gewete het wat ons plaan hee, Wees mys die verskonings wat ons gewoonlik gebruik, weet my gewete pla, my la, moet ek kom. Of is dit een hongerte? Je weet, en ek denk dit is, een hongerte, na woord, na samaksein, na, na om met mekaar te wees. Dit is die rede, hoekom ons by mekaar is. So, ou moet dit uitklaar met jouself, je weet dit. Hy sê, vermaan mekaar. Je weet, en het is, eindelijk wat ons doen, ons vermaan mekaar, en ons, bemoedig mekaar en uh, ons deel met mekaar wat ek gehoor het. Jy weet, dit is eindelijk wat ek maar maak as ek hier sta en jy weet, wat het ek gehoor by die heren. So, uh, het is lekker om hier te wees. Ek gaan verseker nie lang wees nie, want ek weet, ons sien allemaal uitlaan aan buiten te staan, ons het gesikkel om die mannen vanochtend in te kry, weet, want het is so lekker daar buiten. En ek glo dat ons allemaal gaan lekker saamkeir ook daar buiten as ons klaar is. So, ek gaan nie lang wees nie, maar hier is paar dinge wat ek net wil, wil deel met julle, en, um, dit gaan die thema, as jy het die thema wil noem, of, uh, wat ek net ervaar, is, jy weet, is die woord van Mooses, en die woord van God, en hoe dat die woord van Mooses, ons op dwaalspoor sit, en ons laat, op die einde verdwaal ons, en dit is eindelijk maar kortliks waar, waar ek een bykie met julle wil gesê als volgend, en, en, um, Jy weet, as jy oud terugkijk, nee, dan... En dit is onvermiddelik, jy weet, dat die mens soms maar terugdink, want vooral as die mens na die moestes woord kijk, dan gaan ek terug en dan kyk ek waar uh, was ons gewees, waar was ek gewees, en dan sien ek dat... Jy weet, hoe het ons seker goed is gedoen, omdat ons gedink het was reg. Hoe belangrijk was, ons, was my kleren draag gewees? Jy weet... Dit was al op Sondagoggend, jy weet, is 'n ou met waarmee kom ek kerk toe en het was so gewees die ouens nie, ek sien die ouens maak 'n dampie buitekant. Jy weet, dit was so, gewees, waar, nie, dampie, weet, uh, dit was so erg geweest dat jy uh dit was gesê gewees, dis heilige grond. Jy, weet, en, jy mag nie rook daar nie. Jy weet, want heilige grond. Jy weet, en achterna het ek besef, want ek wil eindelijk uitkom by die heilige grond. Ons het nou gesing ook, van ons lig ons hande op na die heiligdom. Jy weet dan, waar is die heiligdom? Waar is die heilige grond? Uh, want Mooses, ek kom weer terug naam Mooses toe, jy weet, toe Mooses uh, sy skoombaar sy skapel opgepas het, en die engel uh, kom na vore, en hy sal raak een bos aan die brand en hy sta nader, en Mooses stap nader, ek vir jy dink, hoe versla was Mooses, en God praat met hom uit die bos, brandbos, praat God met hom, en hy sê vir Mooses, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan, is heilige grond, ek vraag myself, wat is die heilige grond, en dan sê ek maar net, as ek gaan kyk na Nieuwe Testament, dan kom het eindelijk daarop neer, dat die heilige grond is binnen in my, dis, die, dis waar die koninkryk van God is, is binnen in my, Je weet, en met ander woorde, die heiligheid is daaraan, is nie wat ek inbring, dit is wat God inbring, in die verhouding in. So met ander woorde, wanneer ek in God met mekaar gesê, so wanneer ons met die intieme gesprek is, en wanneer hy inspraak het in my leven, en, en ek sien dit, en ek ervaar, en ek beleef dit, en ek kom to die kennis, en hy maak het vir my oop, en hy maak het my eindom, dis in die oomlikke, wat dis heilige oomlikke, kapies, kapies, dit is so lekker om in die veld te wees, en, en ons kan so in gesprek wees met die, die vader, nee, en ons kan die heiligheid beleef, want hy lig ons uit, hy vat ons baie hoer, as wat ons hier op die aarde beleef, dit is die heilige grond, waarvan hy praat, en, uh, jy sê, wat ek sê is dat, ons hoef nie mekaar te beindruk nie, en, wanneer ons met God bezig is, en wanneer ons met die woord bezig is, hoef ons niemand te beïndruk. nie. Jy weet, ons hoef nie vir God te beindruk nie, want hy is alreeds 100% beindruk met ons. Jy weet, het is so awesome om daai, as daai penny drop nie, dat dat hy so content in jou self kan wees, dat hy so tevrede kan wees, nie omdat jy so grand is nie, maar omdat God so great was, om jou te ken, nog voor hy in jou moederskoot gewee was, hy het ons geken, nog voor die grondligging van die wereld af, het hy ons al in sy gedachte gehad, was ons sy initiatief gewees, jy weet. die gedachte daar rondom, is so groot, dat God, 100% 100% tevrede is, en beindruk is, met ons, want wanneer hy na ons kyk, dan weet ons moes, hy kyk nie na ons wandel nie, hy kyk nie na hoe stap ons in die pad nie, maar hy kyk na ons dier sy sien sy offer, en dis die kruidnis van dit nie, is dat, is dat Jesus het dit moendlik gemaakt, en nie ek nie, jy sien, en, en die beste van alles is nie, het maak die saak wat ek en jy doen nie, dat God nooit sy opinie daaromtrend verander nie, is dit nie, ja, ouwens maar ek vraag myself weet, hoe beindruk is ek met myself hoe beindruk is ek met myself God het alles gedoen door sy seen het hy alles gedoen en dan, dan sikkel ons met die, die eenvoudige ding van om soos in een spiel te kyk het ons sikkel om die beeld raak te sien En die reden, hoe kom ons sikkel met dit? En ek kom weer terug na die oude ding toe van, van ons is so gewoond daaran. Mense, dit is, is ou woord hierdie nie, maar, maar weet julle nie, dit, dit is so kritisch, dat ons ergens sal maak rondom die ding, dat ons sal, dit met ons met die passie sal, sal teestaan, in die sin van dat ons, ons sal skaar by wat God sê, en nie sal skaar by wat Moose sê nie jy weet, die ding van om te doen, wanneer ek myself kan begin en myself kan minderwaardig kry, dan het ek groot gewoord met die idee van, maar dan is ek goed. Dit is wat God soek. Dit is eindelijk waar ek behoor te wees, is om te le. Jy weet, dan, ek sien myself, as hierdie minderwaardig is, is sonder wat, wat, wat alles. Ek wil nie eens dat goed noem nie, maar as ek myself so kan sien, en dis ook ons sikkel om ons beeld recht te kry, en, en hoe Jesus ons sien, en hoe God ons sien jy weet ons kan gaan kyk, ek, jylle kan dit weer gaan lees jylle ken die verhaal van Joshua en Caleb jy weet, hylle, hierdie ouwens is uitgestuur as een span van twaalf, hylle was onder andere twee van die twaalf ouwens van die stam, maar elke stam moes, moes nou verteenwoordiger kry, en hylle moes hierdie beloofde land gaan verspiet het, jylle ken dit en al twaalf was blootgestel om precies die selle omstandighede. Al twaalf het die selle gesien. Tien van hulle kom terug en hulle sien totaal anderste as wat Caleb en Joshua gesien het. Joshua en Caleb rapporteer terug. Laat ons optrek. Dit wat hulle sê. Laat ons optrek en in besit neem, want ons kan, kan hulle oorweldig. Dit die woord, dit is dit wat, wat Kaleb en Joshua sien. Die ander tien wat terugkom, hulle sê nie, hulle sê ons is springkane, daar in is reese, vergeer af van. En hulle begin hier die nies verspreid, en dis wat vir my die, die trik hulle hierin, is dat hulle verspreid die nies, En ek denk, dit is soos godsdienst gemaakt het al die jaren, om hierdie nies te verspreid, dat ons niks is nie. Jy weet, dat ons springkane is, in hierdie ouwense oor. En Joshua en Caleb sien dit totaal anders Hulle sien, want jy sien, Joshua het die ding gesnap. As jy mooi terug gaan na Joshua, waar hy in die tempel, en hy sit, en in die tent van samenkoms, en waar hy saam met Mooses ingegaan het, waar Mooses met God gepraat as een vriend, hoor hy hierdie, en hy hoor God sy stem, en hy ervaar hierdie heiligheid, dit was heilige grond, want dit is, dit hoekom God het ook die allerheiligste genoem het, want dit is waar die ontmoeting plaasgevind het, tussen mens en God, dit is waar die exchange gekom het, van God sy gedagtes met die mens, en in daard situasie was Joshua geweest en hy beleef dit, en hy snap dit, en hy sien maar, en hy begin sien soos wat God sien, en, daarom, soos wat, Frans, en hy ander dag ook toe hy was, was my so kostbaar, wat hy het gesien het, en, uh, die twee verkenners wat ingegaan het, toe hy hier ook wat inval, en hy kom daar, en, uh, so hy laat sak die lint, en hy gaan in, en, uh, weet nie of jy kan in die hou, wat Frans wat gesê het nie, <laughs> hy sê, um, die die gal, vraag vir maar wat toek jou so lang? Jy weet, wat toek jou so lang? Wat het julle so lang gevat om hier uit te kom? Want, jy weet, as hy die gerichte het, het rondgegaan, en as die mense praat van die volk, Israel, dan bewe die ouwense broeken hier, jy weet, so bang was hulle, want God het hulle uitgedrek, die almachtige God, het hulle uit Egypte uitverlos, en al die wonnewerke, wat toek jy so lang, om te kom by een punt, om hier die stad in te neem? Julle moest het al lang al gedoen het, en julle weet wat die effect daarvan was, en die gevolge daarvan was, is dat hulle, hulle het die stad ingeneem, en met een ban getref. Jy weet, met andere woorde, as een plek met een ban getref word, dan beteken het, hy glad gemaakt, en jy weet, hy is tot niet gemaakt. Ek sien het so nie, dat, As ek nou Joosja met vergelijk, onthoud, dis oud testament is, hierdie oud, hoor, en hy sit saam met, maar in sy gedagtes, het hy begin een spoorvat, en dit is waar die ding lees, is dat sy gedagtes, het gespoor geraak. Want jy sien, daar is twee opties, en ek, ek noem het twee opties, die tien ouwens, wat sy gedagtes gedwaal het, Hulle het gedwaal net soos die rest van die volk in die woestijn. Hulle het hulle gedagtes gedwaal. Die dwaalspoor was die woord van Mooses gewees. En hierso het Joshua gekom, onder die, die ouwens. Ek wil Joshua. Hy was een van, van die miljoen plus jode wat in die woestijn getravel het hulle was allemaal in die selwe situasie geweest. hulle was precies in die selwe situasie hy sien as God praat van en God noem het ook hy weet dat hulle dwaal soos skapen hy sien my volk dwaalse soos skapen en dan verwees hy specifiek ook na die volk Israel wat soos skapen in die woestijn gedwaal het 40 jaar en nee, ons ken dit over 40 jaar het hulle rondgeswerf op een trip wat eindelijk het een paar dames gewees het as hulle 40 jaar gewees jy sien, waar het begin, het het begin met die afdwaal toe God met hulle gesprek wil het, toe God 1-1 met hulle verhouding wil gehad het, toe sê hulle nie, ons soek hy daar, nie, nee, ons soek vir Mooses met ander woorde, wat hulle eindelijk gesê het hulle het eindelijk in hulle gedagte het hulle besluit gemaakt oor om af te dwaal, om te dwaal Hy sê, waarom dwaal jylle, in die Nieuwe Testament ook, waarom dwaal jylle, jy met die volk, hulle het gedwaal, en wat was die effect van die dwaal in hulle gedagte is, is dat hulle het verdwaal geraak, en hulle lewe het hulle verdwaal geraak vir 40 jaar, en wat het gebeur, hulle geramd is het in die woestijn gelee, want God het gesê, jylle sal in my rust nie ingaan nie, hoekom nie, omdat hulle gedwaal het, en as die mens, wat laat jou dwaal, dit is soos hunker op twee gedagtes, jy weet, dit is een van hier en een bykie van daai, hulle het baie meer aan Mooses aandag gegeen, want Mooses was jy ou gewees, Mooses, ja, Mooses met die job gedoelde, hulle het hom aangang, hulle het sy woord aangang, een plekstaf van, om by een punt te kom soos Joshua, by die punt te kom waar die ontmoeting plaas vind, en waar hy tot ander inzichte kan kom, waar hy kan opweeg, dis in dis dwaal, en dis die waarheid, en dis vir ons elkene, dis die dwaal, en dis die waarheid, en het, dit is by elkeen van ons, deur, om die keese te maak, dit is dwaal, en dit is waarheid, en wat kies ons, let's see so mooi, in, in Hebrews 3 vers 10, ek denk, Jan had ook aangehaal, hy sê, daarom het ek vertoorin gewoord, op die geslag, en gesê, en gesê, Oor wat sê God? Altyd dwaal jylle met die hart. Altyd dwaal jylle met die hart. Hy sê, maar hulle het my wee nie gekennie, so dat ek my toren gesweer het, hulle sal my rust nooit ingaan he. Hulle het my wee nie gekennie. Wat is die wee van God? Wat betekend dit? Jy weet, in Pesalum praat hy ook daarvan, in Pesalum 103, skryf David hierdie ding alreeds, waar hy sê dat, hy het aan Mooses sy wee bekendgemaak, hy praat van God nie so God het aan Mooses sy wee bekendgemaak, aan die volk het hy sy dade bekendgemaak. So wat is hierdie wee? Want hy sê, jylle dwaal, altyd dwaal jylle, so maar jylle nie my wee ken nie. Wat is die weg? sien, dit is, wat ek selfs sien ook, jy weet, as ek my gedagtes gespoor het, in Godse woord, as my gedagtes gespoor is in Godse woord, dan kom hy die, dan raak het vir my licht, en soos in Pesalum ook gesê het, ek dink is daar in Pesalum 37 rond, as ek is, waar hy ook gesê het, in my licht sien jy die lig by die fontein van levende water, ek is die fontein van levende water, en in my licht sien julle die lig. Die wee wat ek sien is, is om gespoord te raak in die, die wee. Wat is die wee? Die weg is Godse woord. Om gespoord te raak in Godse woord. Dan raak Godse hart bekend. Hy openbaar homself door sy woord. Ons weet Nieuwe Testament is hier die woord vlees geword en hy het onder ons kom woon. Nie as een voorbeeld wat ons moet nastreven nie, maar as een voorbeeld van hoe die mens is, nou Godse beeld geskapen, as die Seen van God. So ons ons kan speel, in wat Jesus gedoen het. Want ons kan nie, want zodra ons weer begin voorbeeld volg om te boebeer loop, is ons weer bezig met Mooses, en raak het weer wet, en raak het weer ritueel is van, ek moet dit, en ek mag nie, en ek nie weer daaruit te bevinden. So, waarom het die volk dan nie in die rest ingegaan nie? Want hy sê, jylle ken nie my weer nie, jylle ignoreer my weer. jylle ignoreer my woord, jylle ignoreer my hart, my begeerte, om met jylle verhouding te, om te communikeer, om een te raak met jylle my gedagte ignoreer jylle. En daarom sê in die BDS 3 vers 19, die laaste vers in die BDS 3, wat sê hy daar? Hy sê, dier ongeloof, kon hulle nie in sy rest ingaan nie. Dier ongeloof. Want hy sien, waar daar dwaling is, wanneer die hart dwaal, is daar geen betuiging nie. Is daar nie geloof nie. En jy sien waar die volk tekort gekom. En dis nie een kwestie van dat die volk nie, jy weet, hulle moes nou gegloe het, en dan sal hulle die beloofde land beërwe het nie. Wat het Joshua gedoen? Hy het nie gaan sit en gesê, nou moet ek gloe en ek moet gloe nie. Want dan het hy precies in Moosesse wet geloop. Wat het hy gedoen? Hy het gekom by die punt van heilige grond, daar by die ontmoeting, tussen hom in die levende God, daar het hy gekom, en dit, was die oorsprong, van die fontein van levende water, jy sien, en dit is die ding, wat hom oortuig het, dat hy die beloofde land kon sien, en beerve, en hy sien over die volk, in die beloofde land ingeleid, was gevolg daarvan, dat hy, het Godse wee, het hy gesnap, hy het Godse woord gesnap, hy het Godse hart gesnap, hy het Godse teenwoordigheid verstaan, en hy het oortuig geraak, nee. en dit is in ons gemeente oons, die woord nee, is, is, ons moet de uitpunt uh, wees, nee, waar ons oortuig is, van wat Godse hart is vir ons, dan gaan ons die beeld sien, dan gaan ons kan sien soos in een speel, anders gaan het, net het droom bly by ons, sien, en, en God antwoord eindelijk self, en die vraag ook, toe daar aan Jeremia gevraag was, maar wat was die fout gewees, hoekom het hulle nooit ingegaan heen? Toe antwoord hy sel, hy sê hulle twee dinge verkeerd gedoen, Jeremia 2 vers 13, hy sê die, die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle die fontein van levende water, nee, het hulle verlaat, hulle die fontein van levende water, waar is die fontein van levende water? By die heilige grond, by die heilige oomlik, by die heilige plek, waar ons in een ontmoeting en een verhouding met die vader is. Daai plek het hulle verlaat, en hulle het een kant toegestaan, hulle het gekies om weg te beweeg van Godse wee af, van sy woord af, van sy heiligheid af, en hulle het verkies om een kliptafel te bedien. Een kliptafel, waar daar opgeskrywe was, dit mag jy, dit mag jy nie. Hulle het verkies, die woord van Mooses. En die tweede ding wat hulle gedoen het is hulle het vir hulle reënbakke uitgekap wat nie water kon hou nie. Wat bedoel ons met die reënbakke? hulle het vir hulle probeer op hulle eie manier eie geregtigheid vind en deur die goeie te doen te probeer in guns kom van God. In die meantime is ons die hele tyd in God se guns. Maar probeer, die volk, probeer, en ons oud-denker, probeer ons, om God te please, om God te beïndruk. om die ouwens, die ouwens te beïndruk, so dat ons kan, daardier moendlik, een of twee punte kan kry, so dat ons, jy weet, mense, dit is ingegroef, dit is ingegroef, en dan sê God ook, en hy sê hy, Jeremia, ja. hy sê in, en is jou die dienstnag of die bediende, sê hy, waarom het hy dan een buit geword? Jy sien, as gevolg van daai het hulle buit geword, het, het hulle springkane geword. Jy sien, as gevolg van die feit, dat hulle gekies het, teen Godse heiligheid, teen sy weer. Jy weet, um, in plaas daarvan, dat hulle skoene uitgetrek het, en, tot God genader het in sy troon, en omgezoek het, het hulle ander plekke gaan soek, hulle verkies die afstand, en hulle het geluister na Mooses, na sy woord, en hoe verder hulle afgedwaal het, op hierdie woord van Mooses, hoe verder het hulle verdwaald geraak, hoe verder het hulle verdwaald geraak, totdat, totdat, hulle geraamd is in die westein gebleid het, en die res van God, misgeloop het. Hulle het verkies om te dwaal. Het is nie wat het hulle geforcee, nee, hulle het gekies om te dwaal. So ek en jy, wanneer ons by die punt kom, van minderwaardigheid, is het vir ons kese, om daarin te gaan, wil gaan, of om daar tegen te kies, en te sê, maar, jy weet, om oortuig te raak, van een beter woord om oortuig te raak van een beter uitspraak. Joosua het verkies om, om by God self te hoor, en hy het ook verstaan wat het beteken om te kom by die fontein van water, en om in Godse licht te sien. Jy sien, omrede hy nie gedwaal het nie, het hy self Godse teenwoordigheid beleef en ervaar. En dis hoe kom hy in Paulus, die wat Jan ook gesê het nou soor ek terug, die skryf wat hy aangehaal het, uit Philippensie 1 vers 9 uit, nee, wat hy gesê het, en ek bid dat jylle liefde nog meer mag, oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, waar doen ons kennis op, waar krij ons hierdie ervaring, is net as ons by hom is, weet, in sy teenwoordigheid, op daai heilige grond, op heilige grond, daar beleef ons dit, die sadiseers, Hulle kom na Jesus toe, en hulle ken die skrif, het is al Matthäus, uh, Matthäus 12, wat hulle vir Jesus kom probeer, vraag weer oor, weet is nou die vrou, wat sy man nou dood is, maar hulle het nie kinders gehad nie, en dan sê Mooses nou vir hulle, maar dan moet, uh, as hy broers gehad, dan moet die broer met die vrou trou, en dan kan, uh, moet hulle kinders he, en so sê die Sadie maar al 7 broers, Nie een het kon een kind by die vrou verwek nie. En nou met die opstanding vraag, wat dan nou? Vra die sadiseers vir Jesus. Wat nou? Wie se man is dit nou eindelijk? Of uh, wie se vrou was hy nou eindelijk gewees? En dan sê Jesus vir hulle, Oi mense, waarmee hou julle julle self bezig? <laughs> Je weet, waarmee hou julle julle self Julle ken nie die skrifte nie. Julle ken nie die woord nie. Dis ook om jylle so dwaal. Da, hy sê ook verder vir hulle, jylle ken nie die kracht van God nie. Daarom dwaal jylle so. Ja, ouwens, en dis, weet jy nie, as, en, en as ons ons kyk, en ons kyk na die wereld om ons, jy weet al die goede wat gebeur net in Suid-Afrika, dan sien ons eindelijk die woestijn om ons. Jy weet, nou met ons, soos Joshua, hy was een van die miljoen plus jode wat getravel het, daar in die woestijn, wat gedwaal het, wat verdwaal was, vir vir jaar verdwaal was, dan vraag ek myself, ek, in die situasie, ek sien het woestijn, ek sien mense wat afgedwaal het, ek sien mense wat, dwaal, wat verdwaal het, van die goede en die goede wat gesê word, die goede wat gedoen word, dit maak nie vir my sin al die goed nie. Jy sê, en uh, ook kan deel word van die statistiek, jy kan deel word van die 10 verspieders, om saam te praat en om die geruchte te verspreid, onder die volk. So die volk op die einde van die dag besluit, woordie, ons sien die kans vir jy ons nie. Nou, ons is nie in een geveg of in een battle met een of ander mag of kracht of wat, wat, wat nie. Jy weet, die vijand is daar om ons sinne te verblind. En soos wat Frans al ook gestaan om gesê het, jy weet, is hierdie van om die kopdoekie om ons oor te sêt, om ons te blinddoek. Met wat? Met ongeloof. Wil hy ons blinddoek. En waar begin ongeloof het ons gesien nou in, in die volk? Die ongeloof begin by dwaal, om weg te loop van die waarheid af, om op ander plekke te gaan soek, om God op ander plekke te soek, behalwe, by die heilige plek, by die heilige grond. Dit is die plek waar hy te vinden is. En hy sê vir ons, en die New Testament sê hy vir ons, hy sê hy wacht met ongeduld, om ons te kom, om te oortuig, om ons te oortuig, om ons te bemoedig, jy weet, hy wacht met ongeduld, om dit te kan doen, al is dit, al lyk dit vir ons, die omstandighede, jy weet, hierdie jore nie, het vir 40 jaar getoer, en dink dit o bieke, daai ouwens nie, het elke dag, elke dag, het hulle wonderwerke gezien, om een wolkoolom bedags te hee, mense, dis iets boon natuurlijk. om water uit het klip, te sien kom, is een boonnatuurlijke. Je weet om in die nacht met die wolkkoel warm gehou te word, die kwartels val en die manna val, elke dag. Dis boonnatuurlijke goed hierdie oons. Maar dis nie een waarborg vir wat nie? Vir hulle geloof nie. Hulle sien al die goed, hulle belever dit alles, maar nog steeds dwaal hulle hart. Waarom? Waarom dwaal hulle hart? Hulle ken nie die ween nie. Hulle stel nie belang in die weeën van God nie. Hulle stel nie belang in die waarheid nie. Hulle stel nie belang in sy teenwoordigheid nie. Hulle soek het op alle andere plekke. En dis wat Godstens doen. Godstens soek om mense te comfort. Hulle is in hierdie moeilike situasie. En dan worden allerhande mooie goeities opgedis vir mense. So dat hulle gerist kan voel en getroos kan word. Tot die volgende moeilikheid weerkomt dan sal weer aan een story om hierdie mense te troos, so hulle bly die heel tyd patch pets, pets, en troos, en troos, en troos, daar kom nooit een punt, waar die, die persoon in oorwinning kan wees, en kan beleef wat het is, om een God te dienie, want die dwaling, weet, dit is een doodsteek, ons dit is een doodsteek, die dwaling van die woord van Mooses, om te doen, plek plekst van om net te wees, God het alles gedoen, so dat ons kan wees. Daar die ouwe, die moes is, is, as jy dan sal ek, as jy dan sal ek, en ons het groot gewoord, maar maaring, as jy dan sal ek, en plek sal van om te aanvaar, dat ek het la, en dit is waar ons wandel, dit is waar ons loop, ons, jy sien, dit is ook om ons, dier die Jordaan kan gaan, dit is ook om ons, in Godse rest kan kom, is om Ons dit nie hoef te nie. Die water gaan oop. Jy sien, God het dit klaar voorbereid vir ons. Dit is iets wat taaf afgehandel is. So, die sleetel, is dat God, voor ek daarby kom, ek weet, ek was nou nie die ochtend die geweest nie, maar Jan het so paar sondag terug, het hy gepraat oor die psalm 112 mens, mann, die ene wat ook sit, ja, gelukzalig is die man, wat God vrees, en wat sy geboeie oording dag na dag, dit lijkt my, hierdie man is bezig, om hom bekend te maak met Godse wee, en dan lees ons bykie verder, dink is alweer vers 9 rond, wat ons lees, en hy sê, en hierdie man, was vast, vol vertrouwe, op ere, hierdie man was vast, Jy sien, dit, dit klink vir my so, dat hierdie manse hart is vast, uh, dit is in vers 8, en hy vrees nie. Dit klink vir my so die opposite van, hoe die volk, hoe God die volk beskrywe het, altyd, dwaal die hart. Hierso kom hy in die oud testament, met hierdie man, en hy sien, hierdie manse hart is vast, en vrees niks nie. Jy sien, is om gespoor te raak. Jy weet ek, sien jy die in my gedagte sien, ek hier die skylektrik baan, met die, die karrekies wat so hard loop, met my die remote werk, jy het al gesien, met die karrekie hard loop met die magneekie onder, en so lang die magneekie in die spoorkie is onder, kan jy maar refs optel met die ding, en hy gaan hard loop, net waar jy om wil, hy op die baan. Jy sien en ek sien, dis ons gedacht is, dis hy iske elektrik karretje, gespoor is, waar geanker is, in die rots, waar uit ek en jy gekap is, nie, dat ons dit bedink en oordink, nie, dat ons, want dis die enigste vastigheid wat ons het dan, dis die enigste vastigheid wat hy iske elektrik karretje het, is die magneetbaan op die spoor, Dit is ons vastigheid, die magneetbaan, die baan, waarin ons gespoor is, is wat Jezus gedoen het vir ons. Dit is die woord, dit die waarheid. Dit is die waarheid. Want hy sê, sê dat die hele woord, Godse woord, nee, ek gaan oor Jezus, en Jezus gaan oor my en jou my en jou, Sien, dit is wat Godse woord is, dit gaan eindelijk, oor my en jou, dier wat Jesus gedoen het, so, dit die vastigheid, dit is die magneet, dit is die spoor, is Godse woord, ouwens, dit is ook omdat dit so kritisch is nie, dat, dat ons sal bly in sy woord, dat ons sal moeite doen, dat ons rechtige effort sal insit, in die sin van, om uit te kom, te spandeer by sy woord want dis die wee dis die weg, dis die vingerwijsing en hy nou sê hy vir ons ook hy sê ek geef jylle die leraar tot gerechtigheid ek geef jylle die leraar tot gerechtigheid, om jylle te onderrug in hy die woord hy los ons nie as wees achter nie. hy geef ons die leraar tot gerechtigheid om saam met ons hier die pad te loop, om saam met ons om vir ons op te klaar, om vir ons duidelik te maken, om vir ons oop te breek, wat hy vir ons wil sê. Maar het kost vir ons, om ons koena uit te trek, nee, en in te gaan in die heiligheid in, en om daar te kom, by die punt, waar ons met hom, jullie verhouding sal hee, en met hom sal communikeer, soos wat Mooses, soos een vriend, jy weet, het hy met God gepraat, en God het met hom soos een vriend gepraat, is uitnodiging, Jeremia 33 vers 3 sê hy, so kritische skrif my daar, so, so, so great, hy sê, en, en nou kry hy dit van my nieuwe betekenis nie, jy die, hy sê, roep my aan, hy sê, en ek sal jou bekend maak, goed, wat jy nog nie gesien het, he. ek sal jou bekend maak, wat wat jy nog nie gesien het, he. Wat beteken het om om aan te roep? Het beteken nie weer om te gaan staan en wat, wat, wat. Het beteken om om, om aan te roep. Het beteken eindelijk, kom stap saam met my. Kom loop saam met my. Kom, jy weet, kom net by my uit. Hy sê en ek sal jou bekend maak. Dit is een belofte wat God vir ons gee, ons. Kom met my, my uit en ek sal jou bekend maak, wat jy nog nie gesien het nie wat in hart van die mens nog nie opgekom het nie, wat hy nog nie bedink het nie, wat hy nog nie gehoor het nie, wat hy nog nie gesien het nie, 1 Korintjes 2 vers 9 nie, dit gaan hy vir ons geer, dit, dit maak hy aan ons bekend, en dan wil ek afsluit, met, die, dit is eindelijk my gebed ouwens, dat, dat ek en jy sal toelaat nie, dat God ons sal oortuig, dat God ons self sal oortuig van sy woord, dat hierdie beënkomst op die sondag bloot net een bevestiging sal wees van dit wat ek dier die week gehoor het. Ja, ek, amen, ek kan my kop skit, ek kan my kop knik, ja, ja, ja, want ek het dit gehoor, jy weet, en al wat nou hier gebeur is, nou kom hy goed net by mekaar uit, en ja, dis waar, dis waar, amen, ek kan my hand opsteek en sê, yes, ek gloed het, want hoekom, hy het dit aan my geopenbaar, en dit is nie wat ek vertel vir oog nie, of wat Jan of wie ook al vertel nie, maar dit is iets wat ons beleef het, want dit is wat hy is, hy is een levende God, so ons beleef, die, die levende verhouding beleef ons moos, dit is nie iets wat ons oor droom vereendacht nie ouwens, dit is van nou, en ons moet by die uitpunt kom, jongens, as ons Jan het gepraat van die lewe en oorvloed, ek wil dit is waar het is, nie om daarvan te droom nie, wat is hy woord, Is, hy sê in Johannes 1, hy sê dat sy woord het vlees gewoord, in die begin was die woord, die woord was God, en ons weet hy dat Jesus was, wat vlees gewoord het, en uh, dat ons sal sien, dat Jesus is my niewe gezig, nee, hy is my niewe gezig, want as ek in een spiel kyk, en ek kyk my in, in die woord, en ek speel my in die woord, dan sien ek, wat so awesome werk het Jesus aan die kruis vir my gedoen, so dat ek kan wees, jy weet, die gerechtigheid van God, God is tevrede vrede oor my, God glimlach oor my, God is bly oor my, hy is opgewonen oor my, ek is sy initiatief, die mense is sy initiatief, is nie wat ons, dat iemand uitgedink het nie ouwens, dat ons is van die begin af, is ons sy initiatief, nou as ons sy initiatief is, dan moet ons mos, by een punt kom, waar ons die creator van, van wie ons is, en ons gedagte is, want soos Frans ook sê, jy weet, ons is gewaier, om dit te snap, dit is nie iets vreemds nie, ons is gewaier van nature, of is ons bedraad, om daai om geestconnection te maak met God, ok, dan kan ons saam skreeuw, soos die psalm dichter, en ek, van, jy weet David, hy sê, hoe kostbaar, is dan vir my ee gedagte soor God, hoe kostbaar is Ie gedagte is, Oor my, O God, Hy sê, Hoe geweldig is hulle volle som nie, Hoe geweldig is hulle volle som nie, Je weet, Hoe kan dit vir jou vertel, Hoe kan dit vir jou sê, David kon het gesê het, Maar, Die uitdaging is nie, Is dat, Is dat ons, Sal met oortuiging, Je weet, Kan skreeuw, Dat, Hoe, Awesome, Is ie gedagte oor my, Jy weet, en dat Salom 4 dag sê ook, Groot dinge het jy gedoen, my heren, Jy wonders en gedagtes vir my, Jy wonders en jy gedagtes vir my, Is, wat sê hy, kan, kan met jy, Jy weet, is, kan met niks anders vergelijk word, Jy weet, jy is, het staan uit, Jy gedagtes, jy wonders oor my, Jy staan uitbooi enig iets. Sien, is een persoonlijke verhouding, is een persoonlijke ding, waar ek hierdie inspraak krij, waar ek hierdie oortuiging krij, van, van wie God is, en wat sy hart is vir my. En dit is ons uitdaging, en ek bemoedig julle daarmee, dat ons sal ons koene uittrek, en dat ons by die heilige grond sal kom, en waar ons met hom hierdie gesprek sal hee. Goed, kom ons maak die oor toe. Vader, dankie vir die liefde, Ja, uh, hy took the fall. En soos een roos is hy vertrap. En hoe alles, vader, was het vir my, was het vir ons, was het vir die mensdom gewees. Het hy die val gevat. En het ons saam met u die pad geloop, die Villa Dalarosa pad geloop, vader want ons was in die hart geweest. die mens was in die hart geweest. toe hy die bloed gesweet het, en toe hy aan die kruis gesterwe het, toe hy uitgeroep het, het is volbring, en, toe hy opgestaan het na drie daag, was ons, die heel tyd, was die mens, die mens, die mens, was in die gedagte, want dit is waar oor het gegaan het vader, het het gegaan oor die mens, In die mens sluit alle mense in. Dankie daarvoor, Heere. Dankie daarvoor, Vader, ons eer, vir die groe daad, en dat jy dit moendlik maak, dat ons nou, soveel makkeliker, tot jy kan kom, en tot jy kan nader, want jy sê, jy grawe selfs oore, En jy grawe, Heere, het vir ons een kanaal gegrawe, so ons met jy kan direct communikeer, direct kan praat, soos wat ons nou met jy praat, Vader. Ons dank jy, in naam van Jezus, Amen. Goed, ek weet nie, as daar enig iemand van jy wat iets wil sê, en wat dalk net wil saamstem, of wat iets wil aanhaal, skrif, wat, wat, wat, Goed, so niemand is nie, dan uh, goed jylle geniet die dag en geniet ons keir en alles, sien vir jylle vir die week ook, dankie.